Bé, molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de reforma i ampliació del Col·legi de Seip Torres Amat sol·licitades pel Departament d'Educació. Senyor secretari. En data 9 d'abril de 2009, en referent, en referencia, 1581 tiene entrada al Registro General del Ayuntamiento, solicitud de licencia de obras instada por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña por la reforma y apriación del Colegio Seid Torres Amat de Sallén. En data 22 de diciembre de 2009, Vichanzán, acord de la Junta de Gobierno local, se otorga la licencia de obras y es practica la correspondiente liquidación Tenim en compte el pressupost de l'obra que és de quatre milions cent euros. Re resultant una liquidació que per import de quaranta nou quatre euros de dels quals cent huit amb euros corresponen a l'impost de construccions d'instal·lacions i obres i 20.663 en 56 euros corresponen a la tassa municipal i a la placa. Tercer, el xeït Torres Amat és un col·legi públic i aquestes obres es feien necessàries i és un benefici per la col·lectivitat del municipi i per aquest motiu, entre d'altres, es considera que es tracta d'unes obres d'especial interès o utilitat municipal. El artículo 132 del, del Real Decreto Legislativo 2-2004 de sin Sindemar, por el cual se aprova el test reforz de la ley Reguladora de Hiciendas Locales, disposa que las ordenanzas fiscales podrán regular las següents bonificaciones sobre la cuota del impuesto. Una bonificación de fins 95% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que siguen declaradas de especial interés o utilidad municipal, ...per concorre circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del trabajo que justifiquen aquesta esta declaración. Correspondrá a esta declaración al ple de la corporación en el voto favorable de la mayoría simple de los seus membres El artículo 6 de la ordenanza fiscal número 5 en relación a la del ICIO contempla la bonificación de la cuota del ICIO a favor de las construcciones e instalaciones obras que siguen de especial interés o utilidad municipal. En su posis, no detalladas en aquel artículo, como es el caso, correspondrá al ple de la corporación acordar la declaración de especial interés o utilidad municipal. Per tot el que se ha exposar, la Comisión Informativa de Hicienda, Gobernación y Región Interior proposa al ple la adopción de los següents acords. De, declarar de especial interés y utilidad municipal las obras correspondientes a la llicència d'obra sol·licitada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la reforma i ampliació del Col·legi Seït Torres Amat de Sallent i segon i segon, bonificar fins al màxim previst 95% sobre la quota de l'ICIU que s'ha de satisfacer en relació amb les obres declarades d'especial interès i utilitat municipal aquesta bonificació serà de 122.387 amb 86 euros dels 188 amb, amb 28 euros que corresponen a l'ICIU no obstant el ple decidirà en superior criteri ah, senyor Saldoni sí, bona nit a tothom en aquest uh, primer punt d'ordre del dia portem a, portem a aprovació la declaració de les obres que s'han de fer en el centre d'educació infantil a Torres Amat dins d'especial interès perquè es puguin bonificar l'impost de construccions i obres uh, tenim constància de que a finals de juliol es va aprovar el projecte per part de, del govern, d'incloure i d'apui de construir, a final d'any l'han adjudicat i ara és el que farem és doncs, uh, posar-nos doncs, en contacte per poder mantenir, mantenir una reunió per, amb la l'apresa que ja veurem quina serà l'empresa constructora, perquè és probable doncs, que també tinguin alguna subcontractació després, per poder veure doncs, com es puguin començar les obres de, de l'escola Torres Amat, que com doncs, tothom sap han de ser d'ampliació doncs, de l'escola, construcció de nous mòduls i adequació de tota la part vella de l'escola Torres Amat per poder doncs, mantenir el mateix, el mateix edifici a la part a la part davantera i per això mateix portem a l'aprovació doncs, de declarar-ho després l'interès per poder bonificar aquesta, aquesta llicència gràcies alguna intervenció per part d'iniciativa senyora Nojosa, per part de la CUP senyora Ana Gabriel, per part del grup socialista per part de d'Esquerra Republicana senyora Cortès. sí, bona nit a tothom no sé si m'han sentit, bona nit a tothom en primer lloc bé nosaltres avui doncs amb l'aprovació d'aquest punt en el qual és doncs en el qual estem parlant de les obres de les obres de la reforma integral de l'Escola Torres Amat el nostre grup municipal ens sentim molt satisfets doncs, perquè finalment aquesta obra es portarà a terme i es porta a terme i és d'aquells punts doncs que les coses ben fetes i el treball ben fet doncs, al final porta a bon terme i a bona fi i ens sentim satisfets perquè doncs, va ser una, una de les prioritats que vam tenir en l'anterior legislatura la del 2003-2007 en la qual a principis de legislatura convidats per l'equip directiu del centre van veure'm van adonar-nos de l'estat lamentable amb què es trobava l'escola Torres Amat de Sallent i vam dedicar-hi tots els esforços possibles per portar a terme el que portar, el que ara serà ja la realitat En la legislatura passada hem mmm, portar tot un seguit de negociacions vam arribar a l'acord, al compromís per portar a terme aquesta reforma integral sempre de la mà de l'equip directiu del centre de l'escola Torres Amat i per tant avui és un motiu de satisfacció i a més a més també vull recordar doncs que en aquell moment qui va assolir el compromís va ser la Conselleria d'Educació la qual estava encapçalada per la consellera Marta Cid que actualment no és consellera, que era consellera d'Esquerra que encara no fa gaire fa un mes, més o menys encara ens vam trobar i encara em va demanar com estan les obres de l'escola Torres Amat i la qual li vaig haver de dir doncs, que durant un període llarg es havia aturat bastant tot, que havia anat amb molta lentitud però que semblava que les coses anaven a, a bon fi i avui doncs, només és dir la satisfacció, mostrar la satisfacció del nostre grup municipal, el grup municipal d'Esquerra doncs perquè les obres d'interès general les obres que s'han fet ben fetes les coses que es treballen i, i es lluiten al final doncs, porten a bon fi per tant, eh, és un motiu de molta satisfacció de que això ja serà una realitat gràcies senyor Soldoni si bé, doncs eh, si ens alegarem molt després de la seva diguem una benagloriada de tot el, seu, tot el seu partit el que han fet, segurament hi ha alguns altres partits que també hi han, hi han col·laborat d'una forma, forma important, com també és l'actual govern de la Generalitat i la Cotó o Conselleria que són els que han importat el projecte, perquè si no voldria trencar-li, diguem-ne, l'explicació i no dubto en cap moment de les seves, dels seus compromisos, però diguem-ne, de compromís escrit no n'hi havia cap, i de document escrit no n'hi havia cap en aquest, en aquest Ajuntament i em sembla que la Generalitat tampoc, vull dir, per tant la feina s'ha anat fent i al final tenim el projecte començant les obres i això és el que conta una altra intervenció. No. Procedirem a votació. Pots a favor? Pots en contra cap extensió? Queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la resolució de les alegacions presentades sobre l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 2/2009 i aprovació definitiva d'aquesta. Senyor secretari. El ple de l'Ajuntament de l'Ajuntament en sesión de data 13 de noviembre de 2009 va a adoptar la a de aprobar la modificación de crédito del presupuesto general del ayuntamiento el ejercicio 2009 durante el periodo de información pública per parte del soñ del señor josé antonio hinojosa vera regidor del grupo municipal de iniciativa per cataluña als pers se han presentado tres scripts los cuales se formulan un segui de alegaciones contra la esmentada acord que resumesen ...sucintamente a continuación... ...referencia... ...2009 barra... ...sin mil, ...manca de reconocimiento y obligación respecto de las facturas... ...de trofeos vulneran la bases ...de ejecución del presupuesto... ...y el artículo 172 del test ...de la ley reguladora de las hisendas locales... ...referencia 2009... ...sin mil, Manca desde la asignatura del regidor Dicenda en el expediente Manca de la memoria detallada y justificativa de la, Del aumento del cost De las obras del proyecto del CAD Y también de la pista poliesportiva No está no ha estado Objeta de exposición pública la factura de, Del informe relativo a temas Esportivos y no se acredita Fiscalmente monelar en el artículo 86 de la ley del impuesto Sobre el valor afegit, a afegir Y referencia 2009 5.555 en el expediente y manca la propuesta raonada de la regiduría de Hicenda Fonamens Juridis el artículo 177 del texto reforz de la ley reguladora de las Hicendas Locales disposa que cuando se si ha llegado realizar alguna despesa que no es pugui demorar fins al ejercicio siguiente y al presupost de la corporación no hay credit o el consignat sigue insuficiente o no ampliable el presidente de la corporación ha de ordenar la incoasión del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer caso o de suplimiento de crédito en el segundo el expediente sobre el cual la intervención y ha de metre fábricamente informe se ha de sometre a la aprobación del pre de la corporación a la sucesión a los mateixos trámites y requisitos que les presupos y también y son aplicables las normas sobre la información reclamación publicidad de los presupuestos a que referéis el artículo 169 de esta ley consecuentemente es aplicable a las expedientes de modificación de crédito las limitaciones a la hora de presentar alegaciones y reclamaciones que el mateix test legal establece por el momento de la aprobación del presupuesto general es a día únicamente se pueden hacer reclamaciones contra el presupuesto y en el presente cas contra la seva modificación en el según su poses porque la seva elaboración y aprobación no es ajustada a los trámmis que estableéis aquesta ley porque omet el crédito necesario per cumplir obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de un precepte legal o de qualsevol altre título legítimo porque los ingresos en relación a las respesas presupuestadas son manifestamente insuficientes o ve ya que ésta respecta a las necesidad ...per las cuales estigui previsto. En el presente caso, las alegaciones presentadas no fan referencia a cada de los tres motivos tasados que la ley enumera. Ni se han obviado los trámites por la aprobación de la modificación de crédito, de crédit, ni se ha mes el crédito necesario para cumplir las obligaciones exigibles. Ni los ingresos en relación a las despesas presupuestadas no son insuficientes. El expediente aprobada inicialmente que sost... y que es objeto de, las... de las alegaciones ha respetado los formalismos procedimentales y formales para la seva aprobación. En el expediente se especifican las partidas presupuestarias concretas que se han de incrementar y las y les mitjas o recursos que ha de financiar el aumento que se propone. Pel que fa a, la mancanza, de a la, la mancanza alegada de la propuesta del regidor Vicenda convé recordar que la formulación del presupuesto es competencia de la alcaldía y que al Ayuntamiento de Sallén prevé que ya ciertas competencias en materia de Hicienda delegadas a favor de un regidor la propuesta razonada de la modificación aparece claramente justificada en la memoria de la alcaldía que figura en el expediente, la cual cosa implica la innecesidad de que de que existiese la propuesta de la Hicienda o en un expediente en el cual a banda de la memoria de la preceptiva del informe de la intervención de Fons ha estado dictaminada por la Comisión Informativa de Hicienda y Patrimonio en carácter previo a la Corte Plenaria el que fa a la, a la mancanza de justificación de los increments de las obras relativas, a la construcción del CAT y de la pista poliesportiva, la justificación de los increments o precios contradictorios de la obra está plenamente justificada en los expedientes de liquidación de 100 obras y en las certificaciones juradas per los técnicos directors facultativos. El que fa a la, a la exencia de verificación de las facturas correspondientes a trofeos, Se ha de explicar que la verificación se ha de efectuar en el momento de aprobación de la despesa, momento que ha de ser necesariamente posterior a la previsión presupuestada. Hoy bien las facturas a las cuales faesment la alegación no podrán ser aprobadas sin ni si no están debidamente conformadas por el requerido responsable del service trámite, trámite que no es preceptivo en el momento de la modificación del presupuesto perque aqués es es, es en plan la definición de el texto reforz de la ley reguladora de las locales la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer la entidad y los seus organismos autónomos y que de derechos que prevengan liquidar durante el ejercicio correspondiente así como de las previsiones de ingresos y despesas de las sociedades mercantiles el capital social de las cual pertene íntegrament a la entidad local correspondiente Todo lo expulada anteriormente la comisión informática de hiscienda converación régime interior es prop al plen la adopción de los segúns acords primer desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por el señor josé Antonio josa vera regidor del grupo municipal de iniciativa per catalunya al vez porque no fan referencia a cat de los presupuestos previstos en la legislación deendas locales según aprobar definitivamente la modificación del crédito del presupuesto general general del ayuntamiento de esa aprobada inicialment per el pre en sessió celebrada el dia 13 de novembre 2009 restant el resumen per capítol de la següent manera en el estat d'ingressos es fa una modificació en el capítol 8 de 183.600 euros i de qual resulta que el, la nova previsió total de, de ingressos del de pressupost és de 15.063.871 a 34 euros y en el estado de despesas se fa una modificación en el capítulo se fa modificaciones en el capítulo 1 por importe de 18000 euros, en el capítulo 2 por importe de 544000 euros, en el capítulo 4 por importe de 1700 euros, en el capítulo 6 modificaciones por importe de 101.000 euros. El importe total de las modificaciones suposa 100.000 euros y el importe total de la nueva previsión del presupuesto es de 15.033.071 en 34 euros. Facultar al alcalde tan ampliamente como en Dresge posible por la ejecución del presente acuerdo. Senyor Serra Malera Bé, bona nit i bona nit a tothom eh, Després de la darrera modificació de pressupost i després del període d'exposició pública doncs, de, de, de, de la informació d'aquesta modificació de pressupost es va rebre per part d'Iniciativa per Catalunya vers doncs, una, un seguit d'al·legacions que, que el que s'intenta doncs, avui en aquest en aquest punt de l'ordre del dia és, és donar-los sortida, en aquest, en aquest cas estimant-les, per una banda, i aprovar definitivament aquesta modificació de pressupost que es va, es va fer del, en, el, en plans anteriors. Eh, Responent ràpidament a, a les al·legacions d'Iniciativa per Catalunya, segons eh, serveis tècnics jurídics, en aquest cas, eh, hi ha tres supòsits pels quals es poden fer reclamacions contra el pressupost. S'entén que cap de les tres aportacions que es van fer per part d'Iniciativa per Catalunya Fan, fan referència a aquests tres supòsits, però tot i així sí que, en tot cas, el que farem serà esmentar breument, a títol de resum, una mica el que el, que el senyor secretari ja ha llegit fa un moment. No? Eh, les al·legacions per part de per Percadònia es presentava el fet de que faltava doncs, una proposta del regidor i en alguna dels, dels documents que hi havia, eh, comentar que, en principi, sí que bé, hi ha regidors o regidories que tenen competències delegades per part d'alcaldia Uh, aquestes competències són de gestió i, per tant, si hi ha és uh, una memòria d'alcaldia que ja està assignada pel propi alcalde uh, aquestes competències són de gestió i, per tant, la mateixa memòria d'alcaldia signada pel senyor alcalde ja, ja, ja és vàlida i no fa falta la firma del, del, del regidor uh, en qüestió, en aquest cas la meva uh, en la qüestió de trofeus uh, que es va rebre una factura el 2009 que era d'una despesa feta al 2008 el que es fa és modificar el pressupost farem un reconeixement de deute es valora que aquella factura doncs, que no, no, estigui, no estigui pagada i que realment el, els trofeus vagin ser rebuts o lliurats a les entitats o el que fes falta i llavors també per plaer s'aprovarà doncs, aquest reconeixement de deute i es procedirà a, a pagar la factura i referent al tema d'increment d'obres eh, d'aquests excessos d'obra eh, estem en mans dels directors tècnics estem en mans dels serveis tècnics municipals que són els que certifiquen les obres i si en aquest cas doncs hi havia algun accés i per ells ha estat eh, certificat doncs així també hem portat aquesta mateixa modificació de crèdit a, a, a, a tirar-la endavant no? bé, en qualsevol cas eh, jo, jo sí que voldria fer una reflexió perquè eh, tot això que ha llegit el senyor alcalde està fet doncs, pels serveis jurídics són aspectes que són ferragosos d'interpretar, de, d'explicar i, i potser eh, a mi personalment a, a nivell jurídic tot aquest marc legal en el que a vegades ens movem se'ns se, se escapa de les mans o a mi personalment se escapa de les mans la interpretació de, norm, de moltes normes jurídiques també és cert que quan agafes texts refosos, agafes normatives, agafes lleis escolta, si no te les menges de dalt a baix resulta que llegeixes un article que per tu és, és fàcilment aplicable però tres articles més avall n'hi ha un que ha que dos articles més amunt també comentava i el que sí agrairia i, i, i ho repeteixo perquè crec que en, en diverses ocasions ens hem posat a a disposició de, de la resta de companys de la taula és el fet que quan hi hagi coses d'aquestes està, està molt bé presentar-ho un ple presentar unes al·legacions per fer poder-les debatre perquè entenc que tothom fa la seva... seva o si sigui, tothom fa una mica... Uh, jugo, to, jo ha de jugar en, en aquesta sala de plens però en qualsevol cas jo sí que ha, crec que hi ha aspectes que, que es poden discutir d'una manera molt més propera cada partit polític amb el seu, els seus assessors com a ajuntament tenim, tenim, tenim els nostres serveis jurídics i per tant aquests aspectes que, que ara mateix aquí podíem entrar en un debat però que a nivell de, de normes i de lleis eh, bueno, tots, tots podem escrit el que portem escrit i, i, i les interpretacions són les que se'ns han donat eh? i a alguna cosa que has pogut entendre però són les que se'ns han donat doncs entenc que a vegades entres en un debat una mica estèril perquè tothom aguanta el seu punt de vista, tothom diu el que porta escrit i no, i no el vam més enllà no? I, i, i sí que hi ha temes a vegades que poden enriquir realment no el debat a la sala de plens, però sí, poden enriquir doncs, la, la, la relació i la manera d'actuar de l'Ajuntament i de l'oposició en aquest cas també i que per tant doncs, jo el que demano és escolta, asseiem-nos, per això ens hem posat també a disposició moltes vegades de, de vostès per parlar de tots aquests aspectes, escolta, si jo, hi ha una interpretació d'una llei i l'altre en té una altra i el de més enllà té una tercera interpretació, escolta, parlem i si s'ha una cosa malament la modifiquem i si fa una cosa que no és del tot correcta o que hi hauria una, una alternativa millor a fer-la, en, en parlem però jo repeteixo, en aquest cas concret nosaltres estem a mercè dels serveis jurídics i si se'ns diu, això es fa, així, es fa així es pot fer d'aquesta manera a vegades proposes alguna cosa i dius, no, és que això no es pot fer d'aquesta manera s'han de fer aquests procediments doncs vas, t'atures i, i els fas m'explico, en, en el fons el que, el que fem amb això jo entenc que és una mica desgastar i aquí acabo, una mica la feina de professionals d'aquesta casa que porten molts anys i, i que, que a vegades es poden sentir una mica ferits perquè, direct o indirectament, sembla que se'ls estigui jutjant si la feina que estan fent és del tot correcta o no. I amb això acabo. Moltes gràcies. Una intervenció, senyora Jossa. Sí, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Aviam, en primer lloc, les alegacions són és una gestió totalment democràtica l'exposició pública es fa per això per si la gent té d'alegar coses per tant no, cap, no és cap incongruència que l'iniciativa hagi fet alegacions la podia haver fet qualsevol ciutadà de, de sa gent per això es fa una exposició pública perquè la ciutadania també té dret d'allò que s'aprova el ple i hi ha un període d'exposició pública que em sembla que en aquest cas eren 15 dies perquè es puguin fer les al·legacions pertinents per què iniciativa fan les al·legacions? perquè veiem que hi han coses que potser sempre s'han fet així si no dic que no s'hagin fet però hi han coses que no, que no estem d'acord i és farragós tot això que s'ha llegit aquí les al·legacions que presenta iniciativa i la resposta que dona l'equip de govern efectivament el senyor regidor d'Issenda també ho comprèn això és farragós però perquè la ciutadania l'entengui una mica posaré un exemple i després ho argumentaré imaginem que tots més o menys tenim l'experiència d'una manera o d'altra que hem estat en, en diferents entitats del poble sabeu que hi ha una, una junta, una assemblea de socis cada anual on la junta expressa una sèrie de comptes i diu, doncs hem, gastat, hem fet aquests ingressos i hem gastat tot això i argumenta la junta de l'entitat i l'hem gastat perquè hem fet un viatge a una excursió, perquè hem tingut un cost d'oficina, perquè tal, tal, tal molt bé nosaltres que som els socis estem allà i escoltem i diu hòstia, hi ha una relació de, de totes les despeses que, que ha tingut l'entitat vale. hi ha entitats que quan es fa la, la reunió de la Junta porten totes les factures a sobre la taula diu, senyors socis, si voleu analitzar les factures, aquí les teniu les podeu analitzar Experiències, la meva personal que m'ha enganyat l'entitat l'entitat m'ha enganyat jo no vull dir que l'equip de govern a la ciutadania no vull dir Experiència és que quan revisen les factures resulta que hi ha errors poden ser voluntaris o involuntaris una mica aquestes alegacions ve per, a, per a aquest cantó perquè el senyor Sarremalera diu que podríem parlar jo estic d'acord que podem parlar però en igualtat de condicions la mateixa informació que té vostè tinc dret jo a tenir-la com a regidor, perquè estic a l'Ajuntament igual que vostè està al govern i jo a l'oposició. Si jo demano a l'Ajuntament que em doni informació i comença a dir que no me la dona perquè la informació la ve per escrit, perquè la llei ho diu. Hi ha un article que diu que tots els regidors tenen, tenir, tenen dret a tenir la informació fotocopiada cada vegada que la demani. És un dret. Però si ja tinc l'experiència que ja m'he trobat i això ja ho vaig dir en l'anterior que demano una documentació i el senyor secretari no me la dona i ha de trucar el al senyor alcalde perquè li dongui autorització el senyor alcalde està incomplit la llei i jo vinc amb la llei a la mà i li dic al senyor alcalde m'has de donar aquesta documentació i al final després de presentar-li la llei i em donar la documentació sí, sí, podem parlar de tot el que vulguem però jo tinc dret a tenir la documentació que demano i això no se'ns dona i ho puc demostrar vale dit això això és el que estem reclamant perquè el l'engistat de l'ampliació de crèdit perquè hi ha determinades demostracions i justificacions de factura i en altres punts no hi són jo no dic que l'equip de govern estigui a fer cap corrupte però tinc dret a tenir informació i estic resumint a les respostes de les alegacions després parlarem de més coses per exemple, aquí hi ha tota la relació del suplement dels crèdits que vam aprovar. I per la millora cementiri que és del fei que tenim de pagar 5.000 euros més que no està la justificació, no estan les factures. Jo vull una, no em basta que em doni aquesta relació. Jo vull que em demostrin aquest cost perquè ha sigut de més. No estan. Centre d'acollida turística. 62.000 euros més que tenim de pagar al poble això estava, estava pressupostat d'una manera i de llavors tenim de fer una ampliació del pressupost perquè ha costat més, tampoc estaven relació del punt tampoc estaven coberta de pista esportiva el feix 20.000 20, 20, 20 euros més que tenim de pagar que el senyor secretari ens contesta que diu que hi han uns informes tècnics però tampoc els hem vist tampoc els hem vist i hi ha algunes qüestions que sí que estaven detallades com eren les factures aquestes dels trofeus hi ha altres despeses diverses esporties que no estaven detallades i quan vam anar a l'exposició pública els documents resulta que estaven equivocats i els van treure i això també hi ha un testimoni com podria dir de, de l'equip de govern que estava present total podríem dir que hi ha moltes coses que no tenim justificacions llavors jo li demanaria al senyor secretari un dubte que tinc d'aclarir jo tinc aquí dos documents del suplement de crèdits del llistat em podria poder passar aquests mateixos documents si coincideixen amb aquests aquests documents que diu suplement de crèdits que provem avui que diu suplement de crèdits EP2 2009 jo li passo i vostè avien si coincideixen amb aquests I vostè em passarà els que tenen expedient puc tenir autorització d'això? vostè em passa aquests documents que té aquí perquè vull veure una cosa que en l'expedient no coincidia si sisplau no, però és que en l'expedient hi ha també hm, hi ha una aprovació del pressupost del 2010 en l'última fulla faci favor de mirar-ho, plau. Previsió pel 2010 miri la fulla que aquesta cista, i tinc testimonis que van, van ser així eh? al final l'última fulla què diu? diu previsió pel 2009 el pressupost del 2009 ahir 2010 sí eh Deu, però és, vale però, però això és normal per això és un afegit nou perquè això no ens ho han donat així. Però, però, perquè estem aprovant una previsió del 2010 i el pressupost encara no s'ha aprovat. No, no, això no. no, a mi és jo no m'ho van donat així, plau. Sí, sí, sí. A la seva exposició i expliqui que no, no els contestarà això no, perquè això l'aprovem avui. Está aquí la, la previsió del 2010 no provem avui. Pues senyor Nojosa, eh? la previsió del 2010 no la provem avui. El que avui, avui aprovem definitivament és la, la, la modificació del pressupost del 2009. Vale, però aquí està això, eh? En l'expedient. Mm, I, I són pa, els papers que venen a que vulgui, però torno a dir, acabi la seva exposició i, i, i expliquei. Acabi la seva explicació i ja se li contestarà. Vale, continuo. Senyor i el senyor secretari... En fa dos comunicats de, de resolució en contestació a les, a les alegacions d'iniciativa contradictori, molt contradictoris o sigui, primer en l'expedient posa un informe jurídic casualment primer vostè em proposta de resolució a les alegacions presentades sobre la población i de ha de bonificació de crèdit aprovada definitiva d'aquesta. I de fet, vostè fa un informe jurídic de les al·legacions fa dos coses diferents. Que ja li ensenyaré. I casualment la signa el mateix dia, una, que és la resposta que dona al grup, al grup municipal. que posa, jaig 4 de gener del 2010. No estan signades ni amb el segell de l'ajuntament això no serveix de res i en l'expedient després canvia aquesta resposta i posa informe jurídic vale. pues, si l'expedient posa informe jurídic el dia que jo estava en l'Ajuntament i no podia estar firmat el dia que no estava però és que és molt casual vostè em dona una proposta a les alegacions i en l'expedient forma un informe jurídic i està assinat el mateix dia el jo amb això no podia anar al lloc amb l'informe jurídic que està assajat per l'Ajuntament, sí, però amb això no Di eh? dic perquè és molt contradictori i està assinat I el, mateix el, mateix, el, mateix. el mateix està fet el mateix dia un Clar. té signatura i el segell de l'Ajuntament i un altre no, que és el que va donar al grup municipal quan vostè parla en la, en la resolució de l'article 177 vostè ho meteix el punt número 2 que fa referència a les propostes de bases d'execució el punt número 2 del 177 l'homiteix i diu que s'han de regir les mateixes normes que el pressupost que a les bases d'execució i el punt número 2 de les bases d'execució quan diem que ha d'interès una proposta raonada al regidor d'Hisenda punt número 2 es diu el següent qualsevol modificació de crèdit exigeix proposta raonada de la regidoria d'Hisenda conformada per l'alcaldia de la versió que suposa i es esvalorà la incidència que aquesta pugui tenir en la consecució del subjectiu oficial en el moment de l'aprovació del pressupost per tant, estic parlant d'un document que se va aprovar aquí al ple eh? no és un invent d'iniciativa per tant qualsevol modificació de crèdit el punt número 2 de la TIC 176 refereix a les bases d'execució cosa que vostè no, no estic, no el no no mateix bueno que contesti el regidor d'Hisenda perquè esclar doncs per pues, eh, bueno pues, vale, però l'informe jurídic està fet pot vostè si l'alcalde és responsable que digui alguna cosa per tant la gestió del pressupost que forma part de les bases pressupostàries hi ha un article que parla de modificació de crèdits i diu no serveix només la memòria de l'alcaldia des d'aquest punt de vista no serveix la memòria de l'alcaldia no serveix segons les bases del pressupost que diu, el pont número 2, qualsevol modificació de crèdit, exigeixer proposta raonada a la regidoria d'Hiscenda. que és una proposta raonada? perquè doncs el regidor d'Hiscenda que és a la seva àrea, proposa al ple una proposta raonada perquè hem de fer una ampliació del pressupost i explica tota una sèrie de qüestions perquè ens hem passat del fei, perquè les despeses de, de tal i però per escrit, no ha parlat per escrit. Això diu que sigui per escrit per tant vostè omiteix en el 177 aquest article i el pressupost segons la llei ja a més ens hem, hem, hem comunicat amb la amb la sindicatura de comptes i diu que és així s'ha de tancar el mateix any en curs no sempre pot haver excepcions però per això s'ha de fer el que es diu una autorització de la despesa i s'ha de fer per escrit dir senyors Pensem, no hem pensat que hi ha unes factures que es tinguem de cobrar o no cobrar per tant que pensem que quan s'aprovi el pressupost hi ha aquesta despesa que s'haurà d'incloir i això tampoc s'ha fet per tant, vostès gestionen com vulgui perquè pensen que ho fan bé i, i tenen tot el dret de fer-ho però nosaltres creiem que aquí hi ha coses que no corresponen i clar per exemple, en l'expedient tenen vostè la justificació, tenen els informes tècnics, els tenen aquí sobre la taula tenen la justificació per exemple de, del tema del, del CAT les tenen aquí perquè s'ha tingut d'ampliar el pressupost, les tenen les té les té aquí sobre el secretari acabi la seva intervenció i ja se li contestarà o serveis esportius 3.500 euros, si té aquí la justificació per què hi ha unes justificacions i altres no hi són pregunto total, una mica aviam, que nosaltres volem parlar però tenint l'experiència de que a vegades no se'ns dona la, la informació pertinent perquè a part de que no hi és quan la demanem no se'ns dona per tant, és molt difícil que el grup d'iniciativa parli amb els rígidos d'Hicenda si en principi quan anem a demanar la informació ja ens, ens diu que no i això l'has d'entendre i ho diu el senyor alcalde li d'orden al senyor secretari que no doni la informació quan sable que hi ha una llei que tenim de tenir la informació corresponent i jo no em voldria allargar més aquí el que passa és que hi ha una cosa no sé si sabeu la metàfora del gat i el rató no sé si vostès perquè l'entenguin han passat amb un cotxe per un camp hi ha un gat allà que generalment els negres són més tenen més paciència hi ha un gat negre allà passa, diu, oita el gat, el gat aquell que està en el camp, està fent? Doncs pues tenim paciència Està allà parat Torna a passar, diu, encara està el gat aquell allà al camp Què fa? Pues mira, està tenint paciència, esperant que surti el ratolí eh? i aviam si l'agafa I això fa és el que fa l'equip de govern Va tenir impaciència, aviam si es desgasta Però clar, amb aquesta gestió és que acaba desgastant l'oposició Vostè va tenir la paciència com a alcalde bueno, ja es desgastaran i ja es cansaran de demanar etc, etc, etc el mateix que falta tranquil, ja sortirà el ratolí i ja ens ho menjarem. i no vull res més Bé, alguna intervenció per part de la CUP? senyora Ana Gabriel sí, bona nit també a tothom aviam, nosaltres no hem presentat aquesta modificació, tampoc les vam presentar al pressupost, vam votar-hi en contra, vam manifestar les nostres raons i entenem doncs, que eh, bé, podem tenir altres pràctiques que no són la de presentar al·legacions, en qualsevol cas ens sembla molt raonable que hi hagi un grup municipal a l'oposició que així ho faci i jo el que sí que demanaria és el màxim de respecte cap al regidor, tant quan exposa les seves argumentacions com quan demana que se li faciliti explicació. He vist he vist un, un certs, uns certs posats com si us incomodés no? doncs que s'exigeixi més informació, com si cansés la intervenció i em sap greu perquè aquí no no hem nascut com a professionals de la política, ens dediquem en els nostres temps lliures, aprenem a marxes forçades tot el que Podem i per tant el màxim respecte per un regidor que demana més, més informació de la que té, i també respecte per part del senyor secretari, és a dir, ja ho sabem que no es presentarà a les eleccions, o si ho vol fer és molt lliure de fer-ho, però entenc que com a màxima autoritat jurídica del plenari, doncs el que ens hauria de conferir és tranquil·litat, justament, i, i que no es posi nerviós perquè hi hagi un company que li demana informació, per tant, faig extensiva al secretari i al conjunt de l'equip de govern que intentin uh, treballar amb cura quan es fan peticions. Senyor Serra Malera, a vostè a la informativa del dilluns no hi era, potser si hagués estat i haguéssim parlat obertament d'aquest punt ens haguéssim aclarit en les informatives es despatxen els punts amb una celeritat i amb una poca pedagogia política que no és d'estranyar que només ens quedi al plenari per demanar explicacions Una intervenció per part del grup socialista senyor Manol Vens Sí, bona nit jo m'esperaria a la segona ronda poder intervenir després Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana Sí, nosaltres en aquest cas no hem presentat cap al·legació, però sí que també les ha presentat el grup d'iniciativa i evidentment doncs ha ja aquells ells fetesment. Nosaltres també volem eh, dir que les al·legacions són ben lícites i ben legítimes de demanar-les qualsevol grup, com qualsevol ciutadà, com molt bé ha dit el senyor, el senyor regidor d'iniciativa abans cada vegada que presentem al·legacions, que nosaltres també ens hi hem trobat i fins i tot se'ns ha, se ha dit per escrit en alguna revista de que presentar al·legacions significa posar pals a les rodes a l'equip de govern jo faig sortir això perquè ve, ve atret de que sembla que el senyor Hinojosa, regidor d'Iniciativa, ha presentat aquestes al·legacions segons l'equip de govern per posar pels a les rodes. I Iniciativa no ha posat aquestes al·legacions per posar pals a les rodes, sinó perquè justament ha cregut oportú i convenient de presentar-les quan d'altres grups municipals presenten al·legacions, com quan el grup municipal d'Esquerra també presenta al·legacions, com van ser eh, les al·legacions presentades en el camp, eh, per la gespa del camp de futbol, que les quals se'ns ha en una revista la Casa de la Vila que vam presentar al·legacions per posar pals a les rodes. Doncs no, senyor, vam presentar al·legacions perquè el projecte no estava bé. I a més a més, l'equip de govern va haver de reconèixer que hi havia errors i no per posar pals a les rodes I iniciativa no ha posat aquestes al·legacions no ha escrit aquestes al·legacions per posar pals a les rodes sinó per manifestar que les coses no s'estan ben fetes i també vull mm, donar suport en aquest sentit en el senyor regidor d'iniciativa perquè el que diu que les informacions que se'ns han de donar no se'ns donen té tota la raó del món, perquè justament aquesta setmana quan vam venir a demanar la informació del ple vam demanar una còpia de dos fulls d'un informe tècnic que hi havia en un punt i el senyor secretari no ens ho va voler donar perquè diu que sempre primer li ha de donar permís l'alcalde. Doncs, senyor alcalde, potser que li dongui el permís ja, perquè és ben legítim i és ben legal, i a més a més, ho diu la llei, que els regidors de l'oposició hem de tenir la informació que demanem. No demanem pas un plec de mil fotocòpies, demanem dues fotocòpies d'un informe tècnic i el secretari ens la va negar i encara avui dia, encara a dia d'avui encara no la tenim per tant, sí que s'ha de dir que les coses en aquest ajuntament no s'estan ben fetes i que quan es presenten unes al·legacions no es presenten per posar pals a la roda, sinó perquè algun grup municipal en el que aquell moment les presenta és perquè ha vist que les coses no estan tal com han d'estar per tant, endavant i pensem que, com ha dit la senyora regidora de la CUP respecte per tot això Senyor Serra Malera Bé, en primer lloc doncs, eh, el màxim respecte per tots per tots vostès, eh, jo seguint en les paraules del senyor Nojosa que diu que no és, o sigui, que com si jo hagués dit que era una inconcurència presentar al·legacions si s'ha entès així, torno a dir que, que els meus mil disculpes eh, les eleccions són lícites i són democràtiques i, i, i sort n'hi han de vegades eh? però jo, jo el discurs el, el a la meva primera intervenció anava més en la línia de dir, si ens hem de perdre amb, amb, amb aspectes legals que és una mica la, la, el teixit literari que hi havia en, en, en les seves al·legacions eh, crec que, que som suficientment propers tots plegats com per, per, per trobar-nos eh, abans, durant amb una trucada, amb un correu electrònic escolta, hi ha aquests temes que ens sembla que s'estan fent malament i, i les eleccions es poden presentar exactament igual però, però potser eh, nosaltres també us podem aportar més, més, més informació de viva veu de molts d'aquests aspectes que, que, que vostès poden reflexar en l'al·legació la, i vostès poden entendre eh, doncs moltes coses segons el nostre punt de vista que no vol dir que hagi de ser el seu eh? però jo crec que, que podríem avançar molt més i, i a vegades fins i tot estalviar-nos alguns debats d'aquest tipus que porten aquest marc legal que, que jo parlo personalment, eh? a mi se'm fa realment molt molt, molt ferragós i no volia anar més enllà que això o sigui, l'únic discurs era aquest i crec, crec que a vegades tant amb vostè com amb algun company seu hem pogut parlar de moltes coses amb alguna cantonada i, i, i crec que aquesta seria una bona línia no potser als cantonades del poble però sí que seria una bona línia per seguir, per seguir treballant eh, amb aspectes com el que tenim avui sobre la taula i, i res, només un, un petit apunt sobre, el, sobre la qüestió de que si no hi ha documentació en segons quins expedients, etc etc. Eh, comentar només que el tema de la modificació de pressupost, la despesa no té perquè està feta, per tant la factura no, no, no té per què ser a eh, vegades quan, tu fas un, quan fas el pressupost de, de l'any, escolta'm, el, el que estàs fent és dir, escolta, jo faré tot això, no? Aleshores tu dius, escolta, per 2009 sé que hem fet en el CAT unes obres que no sé què, que s'ha fet portar la línia elèctrica i que això pujarà aproximadament, pel que sabem, tant d'acord? Doncs escolta'm, eh, segons les certificacions de les obres, etc etc, fem la modificació de pressupost i, i, quan ens, ens la, puntuals, eh? i quan ens vingui en casos puntuals i quan ens vingui el càrrec aquell ja es, ja, ja es farà efectiu no? el que estem fent és preveient vull dir que a vegades no té, no té per què siri però aquest, aquestes coses també són d'aquelles que a jo crec que els podem parlar i amb un cop de telèfon escolta, tu, o que sigui, o no sé on no hi ha la factura hosti, escolta, saps què és que resulta que ens han dit que no sé quantos i, i, i crec que podem avançar amb una línia molt, molt més, més plenera en aquest sentit. Però vaja, en qualsevol cas jo reitero, en cap moment he volgut expressar-me en la línia de dir que no és lícit presentar alegacions i que, bueno, i que era una qüestió de, de posar pals a la roda. El senyor secretari. De manera desculpa al, al senyor Hinojosa perquè crec que no té tenia eso pasa porque lo mejor que puede hacer un secretario en el pleno es no hablar no, no el secretario normalmente debe hablar los informes y a partir de ahora intentaré hacer eso una otra intervención por parte de iniciativa señor ojosa si sí, dos cosas muy breves la primera dirle al señor resido de Hicenda señor Serramalera que primero que ha de hablar con señor alcalde vostè ha de parlar amb el senyor alcalde perquè quan demanem informació clar, el senyor alcalde és que es posa molt nerviós no ha d'estar tan nerviós o si sigui, de moment ni, hem, ni li hem proposat un vot de censura ell pot estar tranquil perquè, bueno, perquè, perquè està governant en minoria eh? I, i el que ha de parlar és amb ell I li, escolta, quan vingui a l'oposició no li posis tantes pegues si estan demanant una informació el grup de l'oposició ja que hi ha informació que és confidencial, això ja ho sabem però també diu la llei un article de la llei que ell l'ha de conèixer perquè és la llei municipal de Catalunya el senyor Saldoni l'altre dia diu que no se la va elegir jo li aconsello que sabien si se l'elegeix l'últim ple doncs que se l'elegeixi i que es doni la informació perquè aquí quan es vol buscar el consens el primer que ha de donar aquesta garantia de consens és el govern que per això governa el govern ha de donar, ha de tenir la mà esquerra de dir, no compliquin les coses, no? El govern és el primer, i més un govern que presumeix de centralitat, de, de centre, de dir, centrem les coses. I amb la situació que tenim a l'Ajuntament de Saient, el pues que ha de fer és centrar-les, i no descentrar-les. Si ho vaig que li una informació, i això ja ho van discutint a l'anterior ple, i puc ser de pedà, ni em direu que, que faig demagòsia bueno, demagòsia la demagòsia vol dir moltes coses no és demagòsia és simplement pues, que ella ha de donar el pas perquè no es crein aquestes descentralitats si jo demano informació, a lo millor després parlo amb tu però si ja no em dona informació ja escolta, ja amb qui parlo? si el senyor alcalde ja m'està negant la informació que he de parlar amb tu, perquè me la donis tu si ell és el màxim responsable però tu parla amb l'alcalde Diè homeme que es posa una mica tot perquè es posa nerviós de seguida. Una altra intervenció per part de la CUP se Gabriel. Sí molt greument i només per puntualitzar jo sempre he agraït l'estil conciliador del senyor Serramaera i penso que, que sovint o suposo que quasi bé sempre se'l creu però jo penso que denota també una forma de fer política que és la forma de fer política de passadissos i parlar per les cantonades hi ha persones que entenem que la política és formar part de l'àgora pública i de discutir les coses aquí I jo penso que la ciutadania que estigui present aquí o la que ens estigui escoltant per la ràdio mereix saber que hi ha regidors que tenim o tenen dificultats per rebre la informació i la, la gent doncs, ha de saber que sovint la tasca de l'oposició és molt feixuga perquè no sempre tenim la informació que necessitem i venim en els plenaris i sovint venim doncs, amb molta desavantages informativa, i això és aquí on ho hem de dir i després els cops de telèfon i els correus electrònics i les cantonades com, com vostè diu familiarment doncs no sé, potser hi haurà qui se us dona més bé, a nosaltres ja dic ara que se'ns dona fatal aquest tipus de, de política i per tant nosaltres partim de la informació del plenari, de les reunions i quan més públic millor, i si les informatives poguessin ser públiques i pogués assistir hi la gent per nosaltres encara millor vull dir que no ens demani que entrem en una lògica de política de passadissos perquè hi ha partits que justament pensem que és aquesta lògica de política de passadissos la que ha portat en part al desprestigi que té actualment la política nosaltres no tenim res a amagar i no necessitem parlar res de les cantonades, ho podem parlar aquí obertament i pública perquè no direm res diferent del que diríem en una cantonada, per tant entengui que no tothom té la mateixa manera de concebre l'acció política Per part del socialista, senyor Manol Bens Sí, bueno, jo volia bàsicament escoltar una mica la resposta del regidor del regidor d'Hisenda perquè aviam de tenir en compte que la modificació de crèdit no demana les factures no és necessari tenir factures, és com el pressupost, vull dir, llavors tenim una altra figura que és la liquidació del pressupost que llavors podem demanar-ho tot no cal que hi haguin les factures amb una modificació de crèdit és igual a proves un pressupost no tens cap factura no tens factures ni tens pressupostos de gairebé res, vull dir, una cosa que ho demani les bases que podés treure d'acord amb el que diu vostè però vull dir Mm, quan jo dic que bueno, van gastaré, Mare. Vostè quan fa un pressupost a la seva empresa, té les factures? Bueno, no, perdó, perdó, perdó. Senyor Sensada ah, perdoni, el públic s'ha d'abstendre d'intervenir i en ja, tot cas eh això ja és una discussió personal i no toca aquí. Senyor Manauvens, ja. acabeu la seva Allà. intervenció, si us plau. Jo crec que el pressupost no cal que tingui les factures pot tenir pressupostos no pot tenir informes segurament però vull dir, quan estem, vull, dir vull aclarir una mica per la ciutadania pel pels senyors que ens escolten vull dir, quan vam aprovar la modificació de crèdit no estàvem aprovant una cosa que teníem les factures i que ara no hi són vull dir no aprovàvem això llavors una cosa és que després d'aquesta modificació de crèdit conjuntament amb el crèdit puguem verificar-lo quan es el pressupost si es vol cadascú vol fer-ho ja ens veurem si han sigut 60.000 euros, pel cap han sigut 80.000 o n'han sigut 45.000. Hi ha aquestes variacions i són cada any i vostè ho sap i ho sabem tots. No? Jo només volia aclarir això pels que vam votat aquesta modificació de crèdit. No? Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, alguna altra intervenció? El senyor Serra Malera. Sí, a veure. Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l'entitat local en virtut d'un projecte legal o de qualsevol altre títol legítim és això al que em referia jo quan de, parlava de passadissos Anna, no m'ho giris uh, vull dir que davant d'aquesta petita frase que he llegit que n'hi ha 25.000 dintre d'aquestes quatre pàgines uh, hi ha coses que, que les podem parlar fora de, de, de tot aquest marc tan legal i no sé què i que, uh, és que estic parlant d'una manera molt, molt personal que m'ajudaran a mi a entendre-les com amb el senyor Nojosa, en aquest cas concret i amb, els, amb la resta de companys, en altres casos doncs que ens poden ajudar a facilitar la comunicació ja està, no estic dient de fer res que no sigui transparència que no sigui davant, que ho podem fer per darrere de magatotis, no anava per aquí i sé que saps que no anava per aquí i no m'ho dit això eh, acabem, senyor Nojosa jo, jo reitero de veritat no, no, no, no com li diria Uh, jo crec que la, la informació hi és si el que han anat reiterant en difer, difer, diversos plens o diferents plens uh, que, que la documentació els falta no sé què uh, amb el senyor alcalde hi, hi parlem i ens veiem doncs <laughs> pràcticament cada dia tots plegats uh, si hi ha qualsevol cosa fàcil un truc que som sis persones el senyor alcalde si diu que a vegades, a vegades no hi és, a vegades li pot, pot costar localitzar-lo per no sé què escolta'm, som accessibles, repeteixo eh? som accessibles i per tant si algú d'aquí no li pot fer-se la informació que nosaltres sabem que pot ser-hi si, si és que sabem que pot ser-hi se'ns truca, se'ns comunica i, i, la, i la trobarem, i si ens hem de trobar no sé on, ha, si és una cantonada també ha de ser una cantonada, per dir escolta goita aquella documentació està aquí, s'esqueta la preparo perquè la tenia sobre la taula, mil coses passeu a buscar demà i si vols la comentem quan sigui és això el que jo em referia també. Eh, en qualsevol cas també és veritat que a vegades la documentació eh, es demana de viva veu i també doncs, per qüestions administratives una altra vegada i sembla que aquí sempre ens hi perdem eh, potser seria millor també demanar-la per escrit també, més que res, perquè a vegades llavors, també seria molt fàcil justificar eh, tant per part nostra com per part seva eh, moltes de les, de les intervencions que, que, que es fan i res, no, no, volia, no volia seguir amb la, amb la participació del, del debat, acabem eh, reitero una vegada més estem a la seva disposició pel que faci falta Molt bé, debatut suficientment aquest punt procediríem a la votació Vots a favor? A veure, perdó Jo vull fer una aclaració i és que aquest punt que hi ha aquí de previsió del pressupost de l'administració un en una fulla. Això l'aprovem o no l'aprovem? Eh, eh, Senyor Nojosa això no s'aprova s'aprova la modificació que s'ha llegit aquí en el dictamen, que és la que hi va haver -hi, i que les previsions del 2010 són les previsions del 2010 però, està aquí en el però el que provem és la modificació que es va plantejar del 2009 i les previsions del 2010 seran les previsions del de, 2010 ha quedat eh, suficientment clar sí, sí, ja que l'atiu això costarà en acte suposo sí, sí, eh... bueno, senyor Saramalera sí, no, que, que abans ja volia contestar-li jo a, a veure això, en, en aquesta documentació no deixa de un excel en què doncs, diferent gent de la casa hi treballem i anem fent les anotacions pertinents i s'ha colat vale? coses d'aquelles o sigui, hem de pensar en això de cara al 2010 i ja que fem una modificació de pressupost això ens entra aquest any o l'any que ve no? i les apuntes en aquest cas per l'any que ve la pàgina aquesta segurament no hauria d'estar aquí dintre no, no, no ho sé, eh? també ja se m'escapa però en qualsevol cas puntualitzo que aquestes 4 o 5 xifres del CAT i no sé què més de, per l'any 2010 són titu, titu, o sigui, tics per, per, per pensar de cara a pressupost Bé, en tot cas eh, aclarits aquests extrems el que s'aprova és la proposta que hi ha en el dictamen Eh, que és el que eh, diu eh, desestimar íntegrament les al·legacions del regidor senyor Hinojosa i aprovar definitivament la modificació de, de crèdit, del pressupost amb els quantitats que figuren aquí que eren les mateixes que es va fer en l'aprovació inicial el 13 de novembre de 2009 Bé, vots a favor vots en contra abstencions ens queda aprovar per 6 vots a favor 6 en contra i una abstenció del grup socialista I, i passem al següent 6 sí, perdó 6 vots a favor 6 en contra i una abstenció del grup socialista i tornem a repetir la votació vots a favor vots en contra doncs eh, queda aprovat en aquesta segona votació per 7 vots a favor 6 eh, en contra i cap abstenció 7 no, no, no, no. vots a favor cap en, 6 en contra i una abstenció i cap abstenció perdó. bé, en tot cas eh, passem al següent punt de d'hora del dia que és modificació de l'autorització a les tarifes d'alternatori municipal senyor secretari es que en data 6 de agosto de 2009 va a tener entrada en este ayuntamiento la instancia en registro de entrada número 2009 barra 3.892 de funeraria frontal concesionaria de los servicios funerarios de este ayuntamiento solicitando la aprobación de las tarifas del sanatorio municipal inaugurada el mes de septiembre Vizca el pre de la corporación que va a tener Jot el día 9 de octubre de 2009 va a dotar el segundo acord. Primer, aprobar las tarifas que dirigirán serveis de Tanatón y Municipal Que todos seguid y relacionan Cabella <coughs> Fisa 24 horas de estada Del cadáver en la capella de la Empresa concesionaria euros 50, 566 euros 566 euros 566 euros Y va exclós Per cada 6 horas O fracción que excedéis Las 24 horas 42 a 47 euros Y va exclós de sala de ceremonias, ceremonias 170.000 euros hasta 170 es que durante el mes de octubre del Ayuntamiento de Sallén y la empresa concesionaria han arribado a un acord para propusar al preda corporación la supresión en las tarifas del sanatorio del concepto següen por cada 6 horas ofreció que excedéis de 24 horas 42 a 46 euros IVA esclos ...per todo expulsado anteriormente... ...la Comisión Informativa de Diseño y Gobernación... ...y Regimen Interior propuso al ple de la Corporación... ...la adopción del segundo saco... ...acords... ...primer, modificar la acorde... ...adoptar por el ple que va a tener el Jot ...el día 9 de octubre de 2009... ...aprobación y autorización de las tarifas... ...del territorio municipal en el sentido... ...de suprimir el concepto següen ...per cada 6 horas ofración... ...que cedéis de 24 horas... 42 a 47 euros y vais de manera que las tarifas del alternatorio quedarán como todos se relacionan en el papel que en el document que envíat hay un error material y dice fi 24 horas vuelve a repetir materia de estado al cadáver en la capella de la empresa concesionaria sin 67 anticu euros y lo que digo también corregir las redes materiales estada del cadáver en la capella de la empresa concesionaria, 167 a 54 euros IVA esclos y utilización de la sala de ceremonias, de ceremonias, 70 euros. Según, publicar aquesta que cor al bolletillo oficial de la provincia de Barcelona y en el taller de anuncio de la corporación per el general conocimiento. Trasladar a que esta cor a la funeraria frontal y a los departamentos de intervención y tesorería del Ayuntamiento. Señor Cuadros. Uh, sí, hola, molt bona nit a tothom en aquest punt de l'ordre del, di, de del dia del plenari d'avui el que portem és el, el plena, en el ple del mes de novembre va quedar sobre la taula perquè va haver una sèrie d'errades que hi havia de càlculs pel tema de l'aigua això una, una modificació amb el tema de les tarifes del tenatori uh, un cop que s'han revisat i s'han presentat les factures del cos del tenatori tot això, ara en el d'avui portem a aprovar tot el que és el tema de les tarifes on que quedaria el tema de la que és la capella de l'empresa concessionària 567 en 54, subprimiríem el, el punt aquest que parla de cada 6 hores de fracció que excedeixi les 24 hores de 42 en 47 euros això quedaria exclòs de, que és els costos i quedaria també utilització de la utilització de la sala de cerimònies a 100 euros eh, allò que comentava el secretari que hi havia un error en el dictamen és que eh, amb el tema un cop d'això eh, hi havia fins a 24 hores d'estada de cadàver amb el capella de l'empresa concessionària s'ha intentat suprimir això de les 24 hores degut a que pot donar confusió perquè si estiguéssim 48 hores eh, es pot donar la interpretació que podien cobrar-t'ho cobrar dues vegades i d'aquesta manera suprimint aquest trosset d'aquí se'n sobreentén que el cost aquest només és aquest de 567 en 54, eh, només demano favorable de la resta de l'or Bona intervenció per part d'iniciativa senyor Lojosa. El grup d'iniciativa ens abstindrem en aquest tema perquè ja ens vam estenir al principi i continuarem amb l'extensió Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel Sí, aviam demanar-li el senyor Quadros si podríem repassar una mica la història d'aquestes tarifes perquè ara parla d'una aprovació que va tenir lloc en el 9 d'octubre i després parlem de que posteriorment ho vam deixar sobre de la taula i seria la tercera vegada que ho en el plenari això Faci, faci tota la intervenció i després de la segona ronda li contestarem no, demano això després ja intervindré a la segona ronda gràcies, alguna intervenció per part del grup socialista senyor Manol Vens no gràcies. per part de d'Esquerra Republicana Ah, sí, només reiterar altra vegada el que ja s'ha dit en l'altre punt que ja és la tercera vegada que es porta aquesta aprovació en el plenari justament doncs, perquè les coses no es fan ben fetes i s'ha hagut de retirar el punt dues vegades i aquesta vegada doncs, sembla ser que, bueno, que potser està una mica millor més que res doncs, per que se, perquè tothom s'adoni de les coses com es fan en aquest Ajuntament Ben, senyor Quadros Eh, bon, només reiterar que només s'ha deixat soltar un cop perquè el, el dia 9 de... A veure, perdoni un momentet El 6... No, eh, no, no, no el, t, t, t, t, amb, el, amb el ple del 9 d'octubre el que es va fer va ser l'aprovació la de les tarifes on hi havia de la capella concessionària 567 en 54 per cada 6 hores o fracció que excedeixi de 24 hores hi havia aquest cost de 42 en 47 utilització de la sala de cerimònies de 170 euros Això es va aprovar després jo al ple del mes de novembre vaig presentar una modificació on la qual se suprimia per cada 6 hores de fracció o que excedeixi de 24 hores se suprimia aquest cost per intentar millorar almenys el cost aquest que el ciutadà no el tingui que pagar o que, que vam veure que hi havia un error en tema de l'aigua i tot això vam dir deixar-ho sobre la taula i un cop que s'ha exorcenat s'ha presentat un altre cop a al plenari del mes de gener gràcies una altra intervenció per part d'iniciativa no? per part de la CUP Sí, sí, clarit sí, Sí, un cop eh, aclarit, aviam una mica nosaltres amb la línia en què ens manifestem amb les ordenances i tenint en compte doncs, que és la tercera vegada que portem això al plenari doncs, hem pensat que potser també s'hagués pogut fer un esforç per pensar en bonificacions, és a dir, estem pensant en un cost estàndard per qualsevol persona que hagi de fer del tenatori. i nosaltres insistim en la línia de, de, de que creiem que les ordenances haurien d'adequar-se als nivells de renda de capacitat econòmica de cadascuna de les famílies i per tant poder pensar en que no tothom hagi de pagar el mateix i que es preveguin bonificacions per situacions concretes com que és un tema que, que s'ha allargat tant i que fa tant temps que en parlem i que hem revisat tantes factures pensem que hagués estat bo que s'hagués pensat també doncs, en bonificacions i tal com van fer nosaltres amb les ordenances doncs votarem en contra una altra intervenció per part del grup socialista per part d'esquerra no? en tot cas procediríem a la votació vots a favor vots en contra, abstencions. Don's queda aprovat per 7 vots a favor, 1 en contra de la CUP i 5 abstencions, Batre d'Esquerra Republicana i un Iniciativa per Catalunya.